de vedere ne-a și din punct de vedere al mâncării, de, ne, pe care uh -huh. se face acolo. ne au plăcut îngrijitoarele. nu am plăcut cum este structurat, că sunt cu puțin copii în fiecare, în fiecare dintre grup.